Selam alikum, Rahmetullahi u brekatu. Të ndërruar mishë të emisioni ta. Jemi në emisioni në dytë për vepër në mirë. Këfollëm në emisioni e parë për të ohidin. A ishtë të ohidi vërtet arma me fort për besimtarina po jo? A vërtet në në këndimuar në beteja tonë të përditshme mes shëjtani dhe të këshieve? Nërsa sot, do të flasim për mëllësin e këti besimi. Për mëllësin e kësaj vepre. Pëse në duken të amla gj Apo mund të themi pse nuk na duken të hidhur ato qinjahë? A është problemi vërtet këto hidi? Se vërtet nuk e kemi shjuar besimin ton? Ësht vërtet Allahu dhe dërguari i, dërguar i Tij më i dashur se çdo gjë tjetër në jetën tonë të kësaj bote? A është Allahu dhe dërguari i, dërguar i Tij më i dashur se vetet tona? Të nderuar miq, këtë pyetje do të jetë në emisionin e radhës, që kemi me Hoxhën Enis Rama për të vazhduar për tauhidin, për të folur për të veprë shumë të shtrenjtë, për të veprë shumë të mirë, për të veprë të rëndësishme në jetën tonë. Mbas përshkrimit poetik, si kemi bërë zakon, kthehemi në studio për të vazhduar bisedën me hoxhon tonë. Hapen dyër dimensione sh të vërtëta. E ti nuk di nga e prej ku këmbë të drejtosh Shqecimi që të cintën ndër dhe lufton Ndërko ti hap një tjetër dimenzion Dërmjet dyërsh, hapsirash e botësh Shpirë të jytë është një supernov Herplot drit, gjallëri e ngrotësi Më pas ishuar pajet në vetëmi Sta që ditëshëm që përsëri këthejet fuqishëm Drit e jetë, në diku lartë kamar E jo dritë fuqishëm gërëthen këdo Mërekulli e gjallë e përjetëshme Sështë rrugë qumështi asë mjegullnaje u jore është dritë prejtë dritës absolute Që fuqishëm dryqon Qdo shpirt besintari në qdo dimenzion është dritë allohot Që besintarin djekë nga dy njaja deri në gjennet Prej këtu, deri lartë Shiet një rrug e gjatë Endjek unë me shumë vendosë mëri Drejtë Allahut më qonë ajo me shumë siguri Ah, kjo rrug këmbët mi cëptoi, sytë lotoi Duartë lartë mi mbajti, zemrën përshmaqoj U etë goja ime, barku u rritë Por zemra ime, veç Allah përshpërit Ja, në fund të rrugëtimit O hap dimensioni shpëtimit. Veprat e mia, mëshirën e Zotit takuan dhe në xhenetet e larta mua më dërguan. Ulur në kulltuke, kështjella e lugina pafund, i veshur me mandavsh, e mendrita mbi kokë, i lumtur përjetësisht tani un jam. Sa Allahun adhurova atbot. Në ndërëuar mi që kemi ardhë në studio për të filluar bise do në tonë bitë të u hejtin, mbi besimin. është ligjërata e dytë, jo të flasim mbi besimin për ndësin që ka këtë besim dhe është shumë i rëndësishëm për të ndirë shijen e ti, qëfar shkje ka këtë besim. Hoqë mirëse ardhët. Mirëse gjenë, Allah shumë doftë. Ma s'kinë folur për rëndësin që ka të u hejti. Thami që ndoth që në pengohemi për të shijuar besimin për të Se nëndodhë kërraqë? Filimesh një duhet të kuptoj ma që kemë përmanë bardimesh, se njeri ju jo kalon në gjendje të nërëshmen këtë botë, mes shëndetit dhe së mundjes. Ashtë nësikur që e kaplan aspekt në ti fizikë së mundje dhe shëndetit, mu ashtot edhe e kaplan aspekt në ti të, të besimit dhe të bërën shëmë të zamërë ti së mundje dhe shëndetit. Dhe varsin nga gjendje që aj kalon edhe pastaj ndjen edhe pretendimet e zakthuara, një sikurse në aspektin fizik. Andaj për shembull, uh, Allahu xhallahu ole ka garantuar se uh, imani, besimi ka ka shije. Pejgamberi sa më ka përmendur, njerëzit që kanë kaluar në përkëd botë, kanë kaluar në për, për gjendën e shëndosha, nëa kanë dëshmuar kët. Atëherë kush gjykon për kënd? A ne me gjendjen tonë që nuk po e ndijmë besimin, gjykojmë për atë që kanë dëshmuar të tjerët, apo ata gjykojnë për gjendjen tonë? O dëshëm se ne nuk mund t'i më gjykasim këtë rast. Apo ka snë kalon nëpër gjendje të caktuar të arzëqeshme që nuk pun ti më në bazë. Ëh. Andaj bazosh pëlimisht mbi gjithta, fjala Allah e Allahu xhallahu ala. Fjala e pejgamberis sallallahu alaihi dhe fjala e pastaj fjalët e paveton që kanë kaluar nëpër gjendje, thashë të mrekullueshme të besimit. Ata kanë përmendur se imani ka mësi, ka nje shihet, posaçme të veçantë që te kanë të gjitha shihet dhe ambësitë kësaj bote. Ëh. Fakti që ne nuk po ndim kët, atëherë duhet të kërkojmë sebi për shkakun pse këto nuk po na ndodh. Dhe të gjitha rrugët na çojnë tek një përgjigje. Cila është ai përgjigje? Na çojnë tek se ne do të kemi një gjendje të smurrë të zemrës. Ku është e ka shkaktuar kës smurjet të zemrës? E kanë shkaktuar mëkatet. Prandaj Allahu xhalla xjalali u thot: "Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wayafo an katheer." Do të thotë e ja tëra që ju godet ju. E, në tersin e asaj që na godet, më e keqja që na ka goditur është të privuar nga ëmbëlsira e dhënimit. Kjo është më e keqja. Po valla. Nëse njerëzit e kuptojnë drejt. Ëh. Gjasë kjo është kjo është më e mira kësaj bote. Sikur si ka thënë Ibrahim ra dhe Ibrahimu Allah ka thënë të mirët, të mirët adhuruës e kësaj bote. Si bote. Jetuan këtë botë dhe dolën nga ajo pa e shijuar atë që është më ëmbëlnte. Ata kë, mund të kenë shijuar shumë gjëra këtë botë do që menduar se si janë do kashiu ato që është ëmbël, por fatkeqësisht njeriu që vjen këtu botë nuk e shijon ëmbëlsinë e, e imanit, ëmbëlsinë e besimit në Allahun e Lartë. Kënaçinë e prjetimin e mirë, të këndshëm të këtij besimi, ky njeri pothuajse nuk ka qenë këtu botë fare. Nuk ka qenë këtu botë fare, as nuk ka shijuar ato që është më mirë. Andaj çka e prion njëriun, padoshim se e përvon mëkatet e tij. Andaj ne i jemi të përvuar nga prjetimi i këndshëm, nga të shijuarit ëmbëlsiën e imanit për aq sai më të prekur nga këto mëkate. Ai s'mund më themë hoxh ne ne po ne duken të mla gjunahet. Ose nëse në do ndyshoj pyetjen, do thoshëm them pse s'ta duken të hidhur gjunahet. Sepse nëse besimi ka shëte ëmbël i viçë kundërta gjunat kanë shëte hidhur. Po, po dish. S'ta duken të hidhur. Ë nuk na duken të hidhur mëkate të lëndëruar për shumë shkaqe, për shumë sebepe. Mund të përmendë disopreture. E para është se kemë dhënë për parsi, asoj që është afat shkurtë, daj asoj që është afat gjatë. Ose sikur që ka thën një nga prisit e mëkatarëve, apo ka thën më mirë një zog në dorë së djetë në qilë. Nga se 10 në qiell. Ngase njerëzit kanë prirje që gjithmonë të jemën për parsi asoj që është momentale, edhe pse është e mangët, edhe pse nuk është e përsosur, edhe pse është afat shkurtë, ndaj asoj që i prat nga se nuk kanë sabër të shkojnë drejt atij që i pret dhe nuk kanë bindje të mjaftueshme ti besojnë atij që u premton më të mirën. Andaj shumica e shpenzojnë këndancën në këto për për kështu më çelë. Po. Dorso besimtarët janë të lidhur me premtimin e Allahut Azza. Ata e dinë se kjo botë, çata në këtë botë nuk është vend ku duhet shpenzuar të gjitha uh, këndancit. Nuk është vend kulleriu dua gjithmonë gjithmonë atë vrapon pas e psherë pas nativitetit e tij. Ti. Nga se ka një rol caktuar në mision caktuar. Sikur që për shembun e ri që do të jetë i suksesshëm në shkollimin e tij. Apo për disa shokë të tij vrapojnë, luajnë, shetisin ku e duan çfarë uh, agjencje të tira organizojnë, ajo është i përkufizuar libër. Po, ai është duke pritetuani në fjalë lodhje, në fjalë mundime. Mi, por në këtë mundim ai është më i kënaqur sa ata që do të kesh shpenzuar këta 100 para kuaj. Nga se kur fillon këtë kënaqëti pas saj. Apo ata do të jenë në në mundim edhe vuajtje. Madje ma edhe ky përjetim i këndshëm i shkurtër do të shndërrohet në material që do të dhunon dhe do të të ushion zemrën e ty me vuajtje të dëshpërim. Ashtu edhe besimtari. Ai ka ai një, ai ka një angazhim tetëtar sot. Ai ka një punë tetëtar. Edhe pse do të jesta ballëvajuet me vështirësi, edhe pse ndoshta ballëvaçohet me sfida të ndryshme, por megjithatë në emër të së ardhmës Çi Allahu xheloa ka përmbëtur ai hiq dorë gato ga që njerëzit mendojnë se andaj nëse nuk i kemi dorë kësot do kemi të ngatshëm po të sakrifikuar. Atë domoshëm ash mës nga kjo, bëkat nat nukën të ëmbla, ngase nuk do të kemi burim të ëmbëlcirës. Çikur çë për shembull sot njerëzit nuk dinë ti për shembull din shumir, më sa so njerëz që kontaktuan nga ata që janë penduar. Ata penduar të shumë. Për shembull un di disa për tyne që thon këto, po të hoj Un përpara nuk kam mund të paramendoj jetën për shemb pa dalë mendun e fambrë. Si jetonet njerëzit kështu? A, a, a do të ai ka kufizuar, do ka qenë po, do tash jeton madje i duket që gjë është e urretur. C'është. Pse është i njëjti person apo është i njëjti njerëj, i njëjti vend jeton, një të rrethona? Çfarë ka ndryshuar? Tash kur është tash më shikon dikun tjetër dhe ka angazhim të tjerë, më kënuq i bën pashtypje më. Sikur se si, edhe ne kur kemi qenë te vajjet Në ka bën përshtypje një kamionet ka tër e vogël. Mbi ka qenë tër lumturin aty. Por tash nuk bën përshtypje, mund të kesh me 100 e nuk bën përshtypje. Pse pse një pjekur tash ke tëra angazhime. Do të zonjë mbi të të papjekur të për të njëjtën secë tyre. Ja po, tani do të bën përshtypje gjithë caktuar që duhet të kalon aty. Njëri u pjekat, kalon faza caktuar, nuk duhet mbi të gjithë mund njëjtën një gjendje, të, një, të keqe, të shëmtuar, apo andaj dua të them që besimtari është pjekur. Imani i tij e pjek dhe fillojnë që tash më diçka tjetër shikon. Mm. Deri deri dikun tjetër. Ai kjo tjetër problem të angazhimit. Isha e, e, e adhuruas te ksoj bota fatkeqësisht vrapojnë pas dhe aty duke sikur keni kohë të humni për këtë çështje. Apo mirë po, përderisa so, nuk jemi të pikë ku deni kët mos. Na bëm përsipër një apsaktu, na bëm përsipër diçka shumë të thjeshtë, shësim përhershëm për përkëshëm andaj kur këtë gjendje krijohet ekzemplar e rrobat, padurimse fillojnë mkotet të kalojnë nga e shëmtuara. Në të pëlqyera dhotë mirën. Kjo është e para. Q shumë është ende të kuptoj. Andaj mendoj se pa pjekuria na i bën mëkatet të ëmbla. Allah nëse pijek pijek më, apo kuptojm të asoj që dimë çka duhet mirë. Dimë çka është e rëndësishme. Sikur të thotë Mali kemi dinar. Thotë unë çuditëm si ka mundsi një njeri të flas rahat kur e din se nën të zgjarrësh dukundezur, ndërsa mbi të gjenerë dukuzbukuruar. Ne jemi, mm. ne cak, ne ne më zakt ne në imi but teater. Ne kemi angazhime caktuara të tjera, ne nuk kemi kur tu me gjëra tjera. Madje po ne vëre degradim që riu në udhë billah të shënd diçka që absolutisht ka kurfë vlere. Të blini diçka që nuk ka, sikur që i dërguari sallallahu alaihi wasallam shpesh u u u, u selta ashabe të shëmbodukë natyra. Apo uh, për shembull ka kaluar një një ditë para një para një ngordcira dhe tha kush e blen kët sikurse ne them për 1000 euro. Sa dia Rasullullah, kjo nuk vlen as 2 euro nuk vlen. Çi tani po një herë. Sa ç'është kjo dhunja ja pra? Ju e bleni për mashtrëcë kaq. Nuk ja vlen të blihet. Por kush e bën kët, i papjekuri. Njerëzit nuk dinë ku janë nis, nuk dinë ç'ka ç'ka janë duke humbur me kët. Atë rfat që është në kët kuti, në kët papjekuri fillojnë edhe gjëra të kia të dukën interesante. Po do të duket edhe më kat interesante, të duket fat që të humbë kështu mërat. A dhe mënisë ka shumë shkajtë sikur ti ke vënë ndëruar. Po kjo është të kuptojmë se duhet të pjekim. Ka cin faca këtu adoleshente, e kaluar, është dukë diçka interesante, ka kaluar vullë ndëruar. Ka, ka kaluar më aq ç'është më. T'pjeku, ngri to, kësiko për çka ka kë هون kët botë. Po ç'rcu kësiko. Fillla fillla të ndëshuar tashmë tashmë tash, tash një tjetë shihet tjetër jetës. Kupton të gjitha gjërat. T'ecë përpara drejt suksesit, drejt drejt së pafit. Atëherë menduar që gjithë e misioneve tona në rrugën drejt Allahut kemi qartëzuar konceptet. Është munduar që kushtojë që për besimtarët apo jo besimtarë që na shikojnë të qartëtohet të piqet këkë rrugën. Atëherë mendoj duke folur për shienë e besimit, le të futemi konkretisht. Si tashojmë besimin? Çdo gjë që, që vërtet na ndihmojnë ose kuptojmë që un po shijoj besimin. Po. Vullandëruar ne nuk, wallahi ne nuk e kuptojmë diçka us besimin nëse Allah nuk na ka lemuar për të. Sigurisht ai ka thënë Allahu جل وعلا pejgamberi t i ka thonë Allahu جل وعلا ai ka thonë thon pejgambert ma ku ntadreni te me kitabu wala al-iman te çfar din çfar kuran çfar din çfar besime te nuk dinu nuk dimni nuk es kjo nuk es kjo skend se zbulohet nuk es kombinim elementeve kimike absolutisht kjo es informat e zotit gjithsesi ai na ka thosur kat dhe zoti gjithsesi ka thënë se imani kosi imani kosi nëse ju sa ai ka thënë as të mbetet Dhe Allahu Gjellewala e kalemruar të dërguar në ti, sallallahu al-sallam, al se imani përjetohet këndshëm, apo përjetohet me një shhije të ëmbël, dhe i dërguari sallallahu al-sallam, thotë kështu. Al Thelathun, mën kun në fihi, wajjë dhe bihin në halavët e l'iman. Trigjera, kush i ka, ose të kush në gjindën, për mes tyre do të ndijen e mbëlsirën e imanit drejtpërdrejt. Kem tre gjëra. E qort. E para gatuh që të jetë Allahu dhe i dërguari i Ti më të dashur te ky se çdo gjë tjetër në këtë botë. Kjo është besimi. Ta kuptojmë vetë. Shikoj këto thotë Allahu dhe i dërguari i Ti. A nuk është kjo shahadete? A nuk është kjo dashmia e besimit? Po kjo është Në qëfë se ne e kemi kuptuar dhejnë dëshmi në besimit, dhe në qëfë se ajo ka zënë, rënë, thëllë në zemrën tonë, në domë më së dëshmërështë, do të përdhënë frutët e ambla. La ilahe illallah, Muhammadur Resulullah. Andaj, kjo është argument i qarë për këtë që unë timi duke pësëtuar. Se besimi e silë e mbësiret. Se besimi i dhejtë, shiko nuk ka thënë kushtët La ilahe illallah. Ktu nuk ka thon. Ktu nuk ka thon kush bëj sala hmm. ilahe, jo. Po këtu e ka zbërthyr praktikisht kuptimin e drejtë të asaj që ne e dëshmojmë në raste të caktuara, sikurse në namaz apo në raste të lira kur thim ilahe ila allah Muhammedur rasulullah. Anaj gaku shahadat, gaku bësem kërkohet apo që Allahu xhelleu veala dhe i dërguari i tij të jenë më të dashur për neve. Së çdo gjën, së çdo gjën këtë botë. Kjo është ajo që duhet të fillojmë udhtimin drejt kësaj mbështetjeje të mesimiton. Po, të mbështetje. Përmes përmes këtij kuptim. Pastaj, si bëhet kjo, mund të jetë në vazhdim të muhabetit ton. Po, kjo është më thën dashuria më shoqëritë për çdo gjë tjetër çon vetë tona kur plaçet dashuria për Allahun Profetin sallallahu alejhi wasallam, do të jamë para si dashuris, për Allahun Profetin më para çdo dashurie tjetër. Çdo dashuri ston personale. Allah i nderuar. Islami nuk ka lën hapësir për hamendje. Islami nuk ka lën hapësir për komente boshe. Ësht praktik dhe është i qartë. Verse njerëzit mundohen që të justifikojnë gjendën e tyre të zbath përballë islamit me argjue të paqëndrueshme. Allahu subhanahu wa ta'ala na ka përmendur përmes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Se njerëzit kur të vdesin do të kaloj në për një provë i cili është i ksoj përmboti çon ti po bisedoj. Në varësi jeri do të pyetet kush ka qiën Zotit. Ata përmendin se një provë i madh jetësor. Kjo është provimi i jetës, nuk është provimi i shkollës, nuk është provimi i punës, nuk është provimi e, i donë tendërica atoar, jo jo. Kjo është provimi i jetës tunde. Provimi më i rëncëshëm jetën tonë është kë në var. A të mërmërë se për i majhë rëndëshmjetën tonë, mundet me thjeshtësi të kalohet duka thënë, për shambullë, Allahu? Jo, ja. është e për mundur. është e për mundur. Ko është është zotët? Sëtë, ko është është zotët në shëtëpinë të ndë? Shumë njerës e kanë zotë Allahu në gjami. Po, por për ta nuk shijetë se është edhe në punë. Ka se njëri cili mashtranë, gënjenë, vjedhë, a bon mëkate këtë dërgon sinjale të qarta se në këto momente Zoti ti nuk është Allah. Nuk po flasum për dalen nga feja, larg asoj nuk po flas për të zhvesin nga, nga besimi, por po, po flas për likimin e këtij konfirmimi në ditë të përditshme. Andaj ka thënë pejgamberi sasull nga dhitin çetësu Buhari, hadithi ibn Abbas ridhiallahu ka thonë në momentin kur zinacori bën zinanon ku besimtar. Kjo Kë nuk në nënkupton se ai del për feja. Pe punuk pa para mendohet ai, kush t'i monet herë. Si mund thua Zoti më është Allahu, ai që më shikon, ai që më den, ai që më prend për si, dhe unë bëj shkelë, keqmendur kët nuk e bën. Por, sikur të kanden një abase ka si e kanë bëjë, kush ka imani, kau ngritë sikur se ksula, kur një desh, këmish, apo dhe rën sikur se hien mbi kokën e tij. Nuk rën tek ai kur ai bën mëkat. Subhanallah. Në menjë kur largon gamëkat i kthehet përsëri atë. Andaj nuk është e mundshme që të bashkuat apo nuk, nuk është e mundshme. Po nuk, nuk bashkohet me me besimin e pasur. Nuk po flas për besimin në rolin juridik që tash po them dikën juridikisht besimtar dhe ju besimtar. S'po flas për këtë. Po por ato për një besimtar që prjeton kënaçitë të, të këtij besimi e ka kuptuar drejt. Apo ky njeri për aq sa është prezant ky besim. Kush është zot i shtëpij tënde? So njerëz ndajdim apo që dështojnë në E praktikimin e islamin familje. Nuk është ajë që është në gjami. është tërë si shtjetër personalitet. A nuk është peshën rë them, blëndërme, kështë të dhe në gjemat, rë them. Kur ka ardhë, i nërguar, i sa o salem, i tristuar, i friksuar nga shpallja, kur është të rëngoj Gjibrili. Kur është të gruaj e ti, të këfamilja ti. Dhe kur i është shpalluas i këtë shqetsim, çfarë tha gruaji Tha ti nuk po shpër Allahu Kur'an. Ka se ti e bën këtë, e bën këtë, e bën këtë, e bën këtë e numëroi jazz Chelsea. Don't vlera të bazuar te moralit apo. I them dosha njerëz, edhe vetësinë. Ta çufse kus kërkohet nga gra tonë, apo na përshuan se si jemi në jeta. A do të jemi ne ata që tihet në njojë? A kemi let njoftimin e njëjtëni, si në familje, si në punë, si shoqëri, si në rrugë, si në xhami? Ky është problemi pse nuk ndinim në këtë çetër. Se nuk e kemi shahadetin, nuk e kemi besimin e gjithëta, dofron. Nuk është Allahu më i dashur ju në gjithë ta jetën aspektona. Jo, më i dashur jamu të në xhami, po ju do të shtepë, po ju do të punë, po ju në rrugë, po ju aty, aty. Ande për kësaj kemi xone e lëra mania kimë edhe shkputje ndërprerjen këtassi. Pas sa filloi mu më knoç, vi ajë forza ku ka shkputje dhe kthimin përsëri në ploksitë dhe lëndje. Pastaj përsëri, kështu më radh, duke u burt, kërkohet një lidhje, një kontinuitet i vazhdueshëm i kësaj energjie që gjithmonë të përjetojmë këtu këtassi. Atë fillimisht kush është Zoti të në jetën tënde? Kush? M'as më thuaj Allahun e besoj, duk po kërkoj tash konfirmim juridik. Apo po po kërkoj konfirmim të natyrët tjetër? a është me dë vërtetë zotit Allahu. Praktikist. Praktikist. Sikur që Omeri radi Allahu anu kështë do në natën që të kërkanë. Që kanë problemet e shosheris, kështë ishte halifa. Kështë ishte i përgjesin për përgjesin e ti. Dhe pa një ndritë të ndezën një shtëpi dhe në dëgje zëra. U afrua, më s'kone një problem, dëgje një bi, nuk e komunikuar dhe i debatuar me në nësaj. Ato ishin Qumsh në shishe që të ashesin në esën në mëngjas. Dhe nëna tenton të që të vendos të ujë uj në qumsh. Nëso bje i thështe nën, a nuk e din të se Omeri ka ndaluar këtë qështja? Nuk, nuk lejot. Omeri ka ndaluar, nuk bënd të përzim. Tha, e ku në është e Omeri të ashtë? Nëso, Omeri po i shete? E tha, ku në është e Omeri të ashtë? Tha në qofë se në këna është e Omeri, e ja Allahu ku asht Nuk më nzi amb shètimun apo më shaj apo më shaj apo ti jemi të ndërjetshëm se Allahu po na shaj. Ky besim sill këna si. Ky Kë besim pendo nga mëkatet. Andaj Allahu që ti më i dosh për mua, nën në kupton që fillimisht të kem parasysh Allahu xhelleu ala para njerëzve. Të kem parasysh lavdrimin e Allahut dhe qortimin e tij para lavdrimit të, njerëz të njerëzve thëmë kësutë, dhe qortimit të njerëzve. Gjithashtu them njerëzë kështu të më në një shembull tjetër. Kër ti e merë rogën vlanderuar, apo a kjerë rogën mujore e merë. Për shambull, sa të qofta e? Mm -hmm. Dhe ecakton bugjetin, mujore. Do të kemi për shambull, kemi hyrë të hyra 300, 400, 200, mm -hmm. sa më në shisa është, apo me njerën e ndajmë. Do të këtë paguar telefonin, do të paguar rrimë. Parës e të fillesh me ndajmë edhe kafshatë në gojës të ndë, sa jëmë për Allahë? Sa jëmë për Allahë në këtë që ti pa e merë? Sa? që Allah tjetë majdashën për më. Filën e me të shikaj obligimin dhe Allah që e kam. Andaj besimtari gjumin posa të përfundë, posa qot nga gjume. Qëfarë bënë? Fetarisht. Hanbok? Ja. E falë të sabahën. Filën e me të për Allah në obligimësht. Pasaj shikën pun tjera. Pasaj shikën, andaj kjo është tjetë Allah më i dashën për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të para lavdimë çrrimtë njerëzve. Të, të kujdesësh për shikimin e Allahut para të, se të më për shikimin e njerëzve, apo të kujdesësh për obligimet që ke ndaj Allahut para se të, të kujdesësh për obligimet që ke ndaj të tjerëve. Sonjër hutojnë habitet, për shembull, në rrasa të caktuara kur ndonjë kush i smuret shkel kufi. Halala, abën, është, në vdes, dhe shkel kufin, nuk pyetash "është halal, a bën?" ashtu, përancëshi kërcërohet, nuk ka më rancë. Ai let vdes, më rancës Allahu të tekë në çaj. A kjo është e vërtetë? Allahu nuk e lë anë me vdek, mos ki mos ki ti uh, frik, ngasë ka rrugën e shkatikë. Por takimi që dietë e saluar. Para se ton, dod, apo, kësodim të ngap emocione për fëmin ton, çfarë po ndodh? Apo tek Zoti. Tek Zoti. Çfarë thot Allahu për këtë veprë? Tek fund ajo e ka dhënë, ajo e merr rën. Besim tur me kët kuptim. Wallahi nuk ka çore për apratu mësinë bonë. Qase Allahu është parazojije për te. Parazojije, e Allahu e in Allah, sikur e tha ai. Ajo sonbe nuk na sha, inallahu illallahu ku është. Ku është Allahu? Ajnasha, le të të kërëm siç me oynun aim, babaim apo obirim, ogruaja ime. Le të të kërëm me kjo. Kë. Andaj edhe ju kemi thënë muslimanëve vazhdimisht, le të edukata familjare e ndërtuar në mbikëqyrën e Allahut, në në jo mbikëqyrën tonë. Ka se ti kot i raf mitat tu, kot bësh tutori vazhdueshmitin e kujdestar. Kur largon nga shkimi me çfarë bën? por edukaj se Allah u të shëtës një. A nësi kur që i kështë të thënë njëri nga edukatorët e, e, e, e, e zelëshëm, dhe të përgjelëshëm, njëri nga fëmive i kështë të thënë thuaj sët një qënë herë njëti Allahum shah. Ishtë të i, i vogërë. Thashtë Allahum shah, Allahum shah, Allahum shah, Allahum shah, Allahum shah, Allahum shah, Allahum shah. Nërshat fillem panoj këptim, no. pasaj një kur tha, thuaj ka qërë nase kishte isë regjistruar. Dhe pikërishtu pe tha pegon se binja bast. Binja bast e bukës ishte 8 vjeçë kongëçar. Tha, assalamu alaj. Ehfazillaha yahfazuk. Ne Allahu te lidh. Ruaje Allah, Allahu te rrudh. Nuk tha ruje babën, ruja te ku. Ruaje Allahun, <të> Allahu te rrudh. Ruaje Allahun kur je le, kur je mir, te ruan Allah kur je vështir. Ruaje Allahu chelajalul. Dhe i than fund apo, shikoj kjo është Allahu me përparsi. I tha, në çoftë të gjithë njerëzit dhe xhenet do të grubulloheshin, dhe do të kuvendonin, dhe do të thornin kur dhe kunder teje, nuk ka mundësi të bëjnë asë gjendë që se Allah se ka të saktua. Shë ka këtë djallë, dvogë, tërgjë qarë, e, e lidhë me Allah Gjallahu Ala, andaj gjithë mund kejë para të gjithë Allah Gjallahu Ala. Dhe që se këtë besim ne, arim, ta inserim në zamra tona, ne i kemë edhonë për parësi Allah Gjallahu Ala, para të gjithë jetër. Dërguar besimtarë, mesisë ne kanë lejdë në një nostasji pjesës së parë, duke qenë se është rëndësishme të flasim për zotin, dhe për pjesën e parë që të jetë gjëja e parë të më dashur është është gjë tjetër. Do flasim për pjesën e tjetër më njëherë pasi kthehemi në pjesën e dytë për transmisionin tonë. Ndërruar miq, atë le të ndje kim intervistat që kemi marrë dopinionet në lidhje me besimin dhe shijen e besimit dhe kthehemi më njëherë në studio. A ka shi besimi? Falëndërimi i qof zotit që na ka bë besimtarë me besimin Allahu Gjele Gjelalehu si ka qënë zemrat tona ashtë knajsi shpirtnore dhe me besim kuptojm da thanë fjallën besimtar të i krytë dëjsa obligime si Zoti ka bandet të rim me falinën e mazët me dhanën e zekatit me kryrën e haqët janë kushtet njër, kur ne hamushim shiojmë dhe qka me besimin shiojmë? pa dëshim Ashtë original sikur ushtimi, si ham, si ashtë edhe besimi. Për zotën unë, dhe më thonë, me më kaluë një vakth, pa falë më duket se dhe qa mëngon në shpirtin e dhe në zemrën në trupin tëmë. Pra, ndjejë sikur, ndo është ajo një vakth ushtimi me hangër, pa masme pas hangër, por sikur masme pas hangër, 4-5 vakte. Asme ngjes, në ngjesë, ndjejën zemrën dhe shpirtin jemë. Sita krasojë shqinë e besimit? Shqinë e besimit mund të k Se si kur ushqihet trupi do thonë me ushqim për me dalë me leviz, njashto dhe shpirti, ushqihet me besimin e me imanin. Pra, kja është një vetë më vëndi e Zotit që si nga këllani e, e këna pas risk me këtë, nuk e ka gjithë kësh. Veta e që si ka dhe është Zotit. Allah që më lefët. Allah e ndërëve falmi e së përsh. Normalisht, në më thonë që ka shqie dhe kur flasëm për shqie në besimit, e të shkonë nërmendë nëmbërësia dhe është logjike të më thëmë. Sepse është besimi është një gjëjtë që të kryon një gjëndje shpirtërore dhe një qëtësi të asaj që është shpirti që gjdo kush edhe i thjesht me që jene kupton që për qa përflasim po që kush nuk e ka provu nuk e kupton nuk mund të arrit të kuptoj dhe në fund këtë që përflasim po kurse një tjetër që e, e projeton besimin me Adhurimin e kryusit gjësis në formën më të mirë, si që në e kalon traditën profetis A.S. Me namaz edhe me agjerime, me haqe, me zekat, me gjitha to adhurimi që ne i njofim prej islamit, vetëm një që i praktikon këtë gjëra, mund të ndih edhe të aprovoj dhe në fund atë për cilën e ve po flasim. Kush më shumë e kush më pak, por prapë se prapë jemi të gjithë situasht në të një të njëtën në të njëjtën një situatë, pra në një gjendje shpirtërore të paqshme, domethënë të qetë dhe të plotësuar, që nuk ka nevojë për gjë tjetër përveçse për, për këtë gjë domethënë, për adhurimin e Allahut. Nëse të në mungon kjo shije, si ndiet njeriu? As dua ta di, as dua ta imagjinoj veten pa besim. Është një gjendje që një bilev mund të isha dhe dëshmitar i një diçkaje që e kanë pranuar Islamin në momentin ëh më të vështirë të jetës time, në pikën më të ulët qi kam shijuan do i herdëm thon në moshën që unë në momentin që unë pranoja islamin, kështu që për mua ka pas vetëm ngritje, ngritje, ngritje. Të nderoj mirë që më kthyer pse në studi për të vazhduar bisedën tonë dhe për të flasim në pjesën e dytë të ligjëratës së dytë mbi tauhidin, për shijen e besimit. Hoxhë shpjeguam dhe të kaluam thëm kohën duke folur për shijen e besimit dhe përmendëm ke hadithi pjesën e parë që është një nga shenjat, do të them që të shëndyeshini besimin, ti Allahu të dërgoi më i dashur se çdo gjë tjetër. Folum që ti si të jetë Allahu më i dashur se çdo gjë tjetër, tham në shikim, në kujdesje dhe në obligime që të kemi ndaj krijesit tonë. E vazhdojmë ndoshta me pjesën e dytë të kësaj shënje për të qiuar besimin. Po në këtë hadith ka ardhur që Allahu të jetë dhe i dërguari ti normalisht kur as Allahu xhallehu olem e dashur jo do mos dashmëri do të bëhet e dërguari. Ka se kush na mëson neve çka don Zoti xhallehu ole. Kush na mëson për obligimet ndaj që kemi ne aty? Kush na mëson ne për kufijtë që duhet të kemi para? Allah pejgamberi thosën. Ai është i autorizuar nga Ana Allah xhallehu ole që të të na uh, mërteti. Si dhe të na mëson neve. Po, si tashim ambelsin e iman dhe çfarë Allah xhallehu ole është të knoçim vetë. Me pse do të ka pasur hyrse njerëzit kalmunsi që ta ke çuptojnë kët ka ardhe kjo përmendur. A ka një erë që e kërkojnë Allahu xhallahu ala. Dëshiron që ti Allahu më i dashur për ta. Mirpagu gaboj rrugën. Prandaj kanë të përmendur i dërguar i ti. As eralisht nuk ka nevojë të përmendet, është e gjithëdijshme. Po për shkak se njerëzit kanë pritë për të çuptuarën këtrat është përmendur kjo. Andaj në sa ajetën e Kur'an Allahu xhallahu ala përmend Se besimin e lën është i lidhë në ngështë Me besimin profetin. Salat. Me besimin profetin. Por besim i drejt, profetin, drejt në profetin sëllë Allah a.s. Sikur që kemi folin e adhem e jenë Por besimin e dret në profetin tonë Në Muhammedin sëllë Allah a.s. Andaj Kur bët i dregori sëllë Allah a.s. Më idashër për neve. Nuk bët më idashë për neve Atërë kërëni a fesur dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Apo varëm emrën e ti në mure. Nuk bëhet atër më i dashër. Nuk bëhet më i dashër për neve Muhammedi sallallahu al-sallam atër e kur ne për shambull vizitojnë uh, varën e ti, si kurës të sa mendojnë. Ose uh, dërgojmë salavat vend dhe pa vend për te. Nuk bëhet shu i dashër, pegamber sër. I dërgojër i sasërën bëhet i dashër, nuk e ndi e kur aqë Allah u ka dhëmë kërën. Kull in këntun të hëjbu në Allahë fë t'i ndjekuni. T'qof se e doni Allahun, e ha thamë para është para me dashin Allah. Do të un kryesojmë ndaj Zotit, po. Atëre më ndihni mua. Çi dërguar i Sallallahu Alaihi Sallam t'jet referencë një kryesorat për besimin tonë. A është besimi i muslimanëve sot përputhje me mësimet më e Muhamedit Sallallahu Alaihi Sallam? Për fatkesh, jo. S'pashëriu. Kemi... Për shembull, i dërguari Sallallahu Alaihi Sallam ka vdekur nderuar. Paraunë ai ka vdekur. Duke vdekur Fot mos e shndroni varrin tim në vend vizite. Mos, ai po vdes pa bërë sik. Sa mos tim antiq e pobet, kur shkojnë xhamin e peqazon kthehen ka varri i tij e vizitojnë, sinë rathi bëjnë dua. Ai ka vdeur duke bërë kështu. Po kta nuk e kanë marr besimin nga kë. Ka marr besimin kanë diku tjetër. Nuk mund ta donatë. So që tira kuptime të rëndësishme të besimit që nuk janë të marrë nga inerguarisallahu alaihi wasallam. Allahum, A dhe besojmë në Allahun të marr nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ma nu'l e adurimi ndaj Allahut të marr nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është mos të japë për as kujt. Sa rëndë do për shkakun që njerëzit thuat është hadith. Sot po po, po hoqa ka, thon ka, ka thonë këtë. Në rëndë hadith ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të gjithë azrat heshten. Nuk guxon të ndëgjojnë asnjëz. Kur dëgjohet ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mund të kemë më spajtim pasajnë kuptim të hadithit. E kemi hadithit për bazë, por diku që kuptojmë kështu diku, kjo është tjetër çka. Mirë po, të nisim nga baza të të pacënrushme, të mendimive të njerëzve, apo? dhe të refuzojmë hadith në pegamërëson. Këtë qëfar i e me kuptu prejsh, aso që thamë ma hirtë, se këta njerëzë, nuk e kanë referencë pejgamberes a.s në përcaktimin e adhurimeve të tyre qoftë në sasinë e tyre, në formën e tyre, në metodën e tyre çka do të qoftë atë zërcë e mohim nga Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem dije gati pasimi i tij gjithë ato janë që e përbëjnë këtë pjesë që është kusht për dashurinë e Allahut dhe të shoqërim. Po, dhe pastaj ishin kusht për të shijuar ëmbëlsinë e besimit. Po e besimin. Andaj kështu e dashën ashtëpe pejgamberis a.s. sallallahu aleyhi ve sellem. Edha është madhërtet dashuria të pasimit. Jo dashuri fjalë vetëm. Fjalë. Po dashuri, kanë një rëndësi, e dojnë pejgamberin saollallahu alaihi wasallam. Po dashuri abstrakte, nuk din ta konkretizosh si e don ti. Po nedo, po kasho. Si mund të dojmë Muhamedit saollallahu alaihi wasallam? Apo Kur'ani thot mos vepro këtë, thot ona nuk vjen me lol. A the kur dashuria? Wallahi soni njëri subhanallahu. Për hir të së dashurës së ti. Filan, filan, të bëj çdo gjë që ai kërkon. Ka ka njerëz që më kanë treguar që ka pas ushme që kursi ka gërt. As i kanë, kanë pëlqyer fare. Me faktin që e dashur aty tash i pëlqen atushim, edhe këty e don shumë atushim. Të shkëndën i vend caktuar e ka pas nga veprat më turritro. Ta shumë më don dhe për pse, ngasë e dashur aty e don këti. O sekondëta, i dashur i saj. Mendon gjithë aty. Po. Atërku e dashuria ndërpërgjavesa, por i saj thotë, "Kët unë nuk e du, këtë e u rrejunë." Në ende po e di ku do shudirja. Ai thot unë këtë pëlqej. Në ende s'e kim për çfarë. Atëra ku është ajo që duhet t'i japim për parësi të dërguarit ose për çdo gjëje. Që ta ndijm ëmbëlsinë e imonit, ta ndijm, ta ndijm, do thot ë si jeni në aval këti të këtij besimit që Allahu xhallahu ta ka dhëruar me të. Prandaj s'rni nuk ndijm kënaqësinë kët besim. Nuk na çetson zamrat, apo nuk na ushqen me, nuk na ushqen me e sabër nuk na ushqen me mbështetjen e Allahut, do të na ushqen me fuqi për të kaluar sfidat. Sa herë ky besim nuk e ka kontroll. Maskërkoi është askund faj. Shikojmë vetëm këtë pjesën e parë. Ndoshta do kund në ndonjë pjesë të tësë ende Allahu do të dëgjuat nuk kanë të parë. Ti kërkon nuk diunë. Kërkon. Ti kërkë ti e di shumë mirë, ti kërkë ti e di ndikon. Por ti je kërkues i sinqert. Jo s'i mbylazë, edhe nuk po shih tas jo. Ja. Hap syt, shiko mirë. Do të ndonjë pjesë të this and act të jetës. A dhe edhe Omer radiullahu anhu ishte sinqert teja Rasulullah. Të dua më shumë se çdo gjën këtë botë, posa vetes time. Ishte sinqert. E dua vendim atë. Fai la Omar. Ende jo. Deri sa të duash, dua më shumë se vetëm tënde. O ti je i gatshëm që për msimet e mia edhe veten të të lësh këqj. A dhe të onda Omer tayar ja Resulullah tu du ma shumë se vetën time ish i sigurt e dëshoi me njëherë po e permësoi më njëherë tha al an ya omer atash omer tash pun po regular thotë shikoj Omer mas gjatën e sakrificave mas gjatën e kontributeve mas gjatën e imanit i përzuar me xhennet ende ende nuk ishte nuk ishte shtrirë hmm. këtë dashuri në gjithë asnjë çdot ku jemi ne vullallë dërguar ku jemi ne atëherë duhet të shikojmë Se a, a është realishtë Allahu dhe dërguar i për një me i dashi për një. Gajnë një njësë vijinë dhe përthuaj se kërkoj një farë loj arësuetimi nga në e hoqës. Po në e a tërë tëtë hoqës, e po mire ti e po hoqëm të mirë. Nuk të krymë punë a tëtë mirë, valahe. Nuk të krymë punë, e tërë bëtë atë të mirë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Por zonja Skënderiçi që që testifikojnë, po ti stufu gol me Tiranë. Te keni urë ato. Po. Sa Tiranë po dhe Mirë, apo shumë mirë, me siguri spëngj vetëm dime. Po si ti nuk keni vetëm ndënë mames? O valla, çdo kush e nje vetë ti mames Tiranë. Mund të shtirem se nuk njihemi. Mund të mund të, të habitem ku e diun çfarë Tiranë është prerë të them, por sado qoftë, në qofse thellojmë në brindon, ne e dim shumë mirë. Ti e di shumë mirë se kurr apo alarmin e më sabahut, apo ata thretni fsi porjum konekim me dashur ti e din shumë mirë un nuk jam aty çes shikoj ti e din shumë mirë apo ti e din shumë mirë kur je në mes të caktuara dhe e shkuan namazet dhe ndjehesh i si kompleksuar tashmors vallën ti e din ti e din kush e më i dashur është këtë ti e din kush e më i dashur për ty a vetja jote dhe autoriteti yt apo më i dashur është Allah dhe i dërguar ti e din ti e din në moment kur kur vije mund të sia për të fituar se Allahu nuk është i kënaqur me kët e din në ato momente Koshën majdashën për ty? A dhe ne gjdo ditë japim për projimit të kësën të ty, gjdo ditë. Dhe për aqë, sa so fitojmë nga poenet, në këto projime, për aqë i me dgaqën projimit për fundar, kër bimë në varë, koshër zotë vetë? Allahu. Po, se 90%, 95% të dhe Allahu ka qenë, normal që dojë Allahu. Por në gjitha fushët e jetës, s'ka qenë Allahu majdashën për njëve. Ka qenë gjume, ka qenë epshi, ka qenë egoja kaçi ndër të ditë, kaçi shoqëria. Si komosi ku shkret të dvar Zotit për Allah. Po s'ka mundsi vallai, po nuk është e mundshme. Nuk është e mundshme. A ndaj as nuk komosi të përeton ëmbëlsinë e besimit, e as nuk komosi të takalën primin jetëson në vardh që e ka, e as nuk komosi të përfiton nga shahdit ila ilahe illallah muhammedur rasulullah, ditën e yekimit apo. Ai mund të të dbart si saj, por ju edhe përfituos nga ajo. Nuk të dbart si përfituos. Allahun e ruaj ta. Amin. Atë mund të thotë erdi fundi. Te vështodhi çfoli kur të, të, të udimë besimin, jemi ke veprat e mira duke na mundosur Allah inshallah në misionet e tua të flasim për veprat e tjera të rëndësishme në rrugën tonë drejt Allahut. Allah e drefto. O ti Allah shpëgjit. Allah shpëgjit. Të nderuar miq, mund të jëm bartës të fjalës la ilaha illallah, por jo veprën e saj. Me këtë këshillë të holës të nderuar e përfunduam dhe veprën më të rëndësishme të mirë në rrugën tonë drejt Allahut, që është tauhidit. Tako e minimisonin tjetër me dhe për tjetër të rëndësishme, dherja të herë që ofshin kudesin Allahot. Selam alikum, rahmetullahi, u berekatu.